și în și pe pământ, el mi tată, și... La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând pentru toți ascultătorii, toți cei care iubesc Cuvântul lui Dumnezeu, programul I-196. Textul lecțiunii noastre de astăzi se va începe cu versetul 9 din Evanghelia după Ioan, capitolul 17, numai înainte însă de a citi un incident într-o sală de clasă a unei universități. Citeam astfel că la Universitatea din Edinburgh, profesorul cu inițialele SB, creștin cu un caracter autoritar, a fost iritat într-o zi de felul cum un student își ținea cartea. Ia cartea în mâna cealaltă, izbucni el, și nu mai răspunde, stai jos! Studentul se înroși tot și înainte de a se așeza ja la locul său, ridică un braț. Atunci profesorul l-a văzut cu surprindere ceva de care el nu ținu-se socoteală. Tânărului student îi lipsea mâna dreaptă. O tăcere de mormânt s-a așternut în toată sala. Imediat profesorul a părăsit catedra și a venit lângă invalid. Tot aerul lui sever dispăruse și uitând pe toți ceilalți studenți care erau numai ochi și urechi, puse mâna pe umărul invalidului și cu lacrimi în ochii spuse. Sunt mâhnit. Sunt mai mâni decât pot să-ți o spun Iartă-mă, te rog Și uită tot ce ți-am făcut Mai târziu Fostul student invalid A mărturisit că datorită Faptului că profesorul a reparat Pe loc greșeala făcută El a fost adus la Hristos Devenind credincios Dragul meu, când este ultima dată Când eu Să zic Am reparat o greșeală făcută dar tu... Vedeți să învățăm ceva de aici. Greșeli facem toți, unii într-un fel și alții într-altul. De la aceasta nu este scutit nimeni. În afară de Domnul Isus Hristos n-a fost om pe pământ care să nu fi făcut greșeli. Ceea ce ne deosebește pe unii de alții este felul cum reacționăm față de greșeala pe care am comis-o. Să învățăm o lecție mare, mai ales noi credincioșii, să reparăm toate greșelile, căci o greșeală făcută și reparată poate aduce de multe ori pe cineva la Hristos. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului care ne stă înainte, descoperindu-ne tot mai mult pe Domnul Isus Hristos, prin care căpătăm deopotrivă harul și puterea de a nu mai greși, dar neapărat și harul și puterea de a repara toate greșelile. Să facem lucrul acesta spre slava ta. Amin. Stress me. Iată ne ajunși acum din nou în fața Cuvântului Lui Dumnezeu, așa după cum am anunțat, lecțiunea noastră de astăzi va debuta cu o meditație asupra versetului 9 a Evangheliei după Ioan, capitolul 17, unde ne ocupăm de rugăciunea Domnului Isus, rugăciunea așa zisă împărătească. Versetul sună astfel. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Dragii mei, această rugăciune a Domnului Isus este cel mai de preț lucru rămas din trecut. Avem aici și cuvintele Domnului Isus, care sunt îndreptate către Dumnezeu, în clipa cea mai grea din viața sa, cuvinte în care sunt cuprinse cele mai adânci simțiri din preajma crucii. Dar Domnul Isus nu s-a rugat numai pentru sine, el a mijlocit pentru ucenicii săi. Ei aveau să rămână în lume atunci când el avea să se înalțe la cer. Și după cum El a, fost, a făcut cunoscut pe Tatăl în lume, tot astfel trebuie să lucreze și ei făcându-L cunoscut pe Tatăl în lume. După cum Domnul Isus Hristos a adus prin viața sa pe Dumnezeu aproape de oameni, tot astfel trebuie ca și ei, prin cuvântul și viața lor, să arate lumii harul și prezența Domnului Isus. Ei trebuie să ducă în toată lumea descoperirea adusă de El pentru ca oamenii să creadă că El a fost trimis într-adevăr de Dumnezeu. Dragii mei, fiecare dintre noi are o parte din acest trecut. Toți avem aceeași chemare, toți cei care l-am primit pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor al nostru. Trebuie să împărțim cunoștința aceasta care o avem noi Cunoștința care dă viață veșnică și celor din jurul nostru Și nicio bucurie nu poate să fie asemenea cu bucuria De a dezvălui în fața sufletului omenesc Dragostea nețărmurită a lui Dumnezeu Pentru ei mă rog, spune Domnul Isus, Nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat tu Pentru că sunt ai tăi Ucenicii fac parte din fiul și Fiul face parte din Tatăl, iată aici unitatea desăvârșită în care Dumnezeu este totul și în toți. Întâi se vede unitatea dintre Tatăl și Fiul, apoi dintre Fiul și aleșii săi, apostolii și întreaga biserică, unitatea între omeniri care a primit prin credință jertfa răscumpărătoare a Domnului Isus Hristos. Lumea, cu felul ei de a fi și cu Duhul ei, cu împărăția ei lumească, nu intră în planul lui Dumnezeu de mântuire. Cum ar putea să treacă firea păcatului în împărăția lui Dumnezeu? Din mijlocul lumii vor fi mântuiți toți aceia care vor să fie, dar numai pe calea rânduită de Dumnezeu, adică prin Isus Hristos. Pentru aceștia, mântuitorul nostru se roagă. Apostolii, ca primul rod al răscumpărării plătite de Domnul Isus, sunt proprietatea lui Dumnezeu. Sunt ai tăi, spune Domnul Isus. Și toți aceia care vor adăuga apostolilor, adică întreaga biserică, toți sunt proprietatea lui Dumnezeu. Pentru proprietatea sa, Dumnezeu lucrează și se îngrijește în chip deosebit. Pentru că ai preț în ochii mei, zice Dumnezeu, prețul fiului meu jertfit pe cruce, te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Nu te teme de nimic, că eu sunt cu tine. Acestea sunt versetele 4 și 5 din Isaia capitolul 43. Copii ai lui Dumnezeu, frații mei, să ne bucurăm, să fim fericiți. Toți aceia care am crezut suntem cuprinși în rugăciunea Domnului Isus, și Dumnezeu a ascultat această rugăciune. Suntem mai Lui, facem parte din El și El se îngrijește de noi ca să ajungem ținta care ne stă înainte, să ne bucurăm despre aceasta și să spunem și la alții cât mai mulți care vor să creadă să fie și ei cuprinși în rugăciunea aceasta a Domnului Isus, rugăciune ascultată de Tatăl. Mai departe, în versetul 10, din rugăciunea Domnului Iisus din Ioan 17, citim Tot ce este al meu este al tău, și ce este al tău este al meu, și eu sunt proslăvit în ei. Știți, ceea ce este al capului este și al inimii, și ceea ce aparține inimii aparține și capului. Capul și inima sunt într-o desăvârșită unitate pentru că fac parte din același trup. Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul sunt una. Ei n-au nemic separat unul de altul. Dragostea este a Tatălui și tot ea este și a Fiului. Sfințenia este a Tatălui, dar și Fiul o are la fel. Puterea este a Tatălui, dar este și a Fiului fără nicio lipsă. A fiului era jertfa, dar și tatăl era în fiul când el s-a așezat pe altar, cum scrie la 2 Corinteni 5,19. A tatălui este împărăția, dar aceeași împărăție este și a fiului, cum scrie la Apocalipsa 11, cu versetul 15. Domnul Iisus dă tatălui două pricini pentru care face cereri pentru ai săi, și anume, ei sunt ai tatălui și fiul este proslăvit în ei. Tatăl și fiul au aceeași dorință ca ucenicii să fie păziți, căci toate câte sunt ale tatălui, sunt și ale fiului, și toate câte sunt ale fiului, sunt și ale tatălui. Planul tatălui este și planul fiului, și gândurile fiului sunt și gândurile tatălui. Și dacă ucenicii sunt păziți, Domnul Isus va fi proslăvit în ei. Tatăl va face acest lucru pentru că el ține ca fiul să fie proslăvit. Fiul avea să părăsească această lume, însă ucenicii săi trebuiau să arate în viața lor însușirile vieții sale desăvârșite. În felul acesta va fi proslăvit și tatăl va avea grijă de ei ca lucrurile acestea să se înfăptuiască. Ce scump lucru este să știm că noi toți suntem sub grijă deosebită a tatălui pentru ca să proslăvim pe fiul printr-o viețuire ca a sa. Să ne gândim la acest lucru și să ne lăsăm lucrați în vederea aceasta prin lucrarea cuvântului său. Hristos nu poate să fie proslăvit prin nimeni decât prin aceea cărora le-a descoperit pe Tatăl. Este o slavă pentru El să aibă în această lume ca urmare a venirii sale pe pământ o armată de martori. El așteaptă deci ca felul său, viața sa, să fie arătate înaintea lumii pentru ca lumea să cunoască Tot ce este al meu, spune el în rugăcinea către tatăl, este al tău Și ce este al tău este al meu, iar eu sunt proslăvit în ei Încă un gând Toți copiii lui Dumnezeu sunt ai noștri dacă noi suntem ai lui Dumnezeu Trupul lui Hristos este al nostru, dacă noi suntem ai trupului lui Hristos ferice de noi dacă avem conștiința trupului lui Hristos și trăim la înălțimea acestei conștiințe. Mai departe, în versetul 11 din Ioan 17, Domnul Isus se adresează Tatălui cu următoarele cuvinte în rugăciunea sa împărătească. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine, Sfinte Tată, păzește numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi Așadar, Domnul Isus ajuns la capătul slujbei, nu se mai socotea în lume El mergea la tatăl ca să-și ia locul în slava care a avut-o Dar nu numai ce a avut, ci o slavă cu mult mai mare pregătită de tatăl Aceasta era pentru el o clipă fericită dar lăsa pe ucenicii săi într-o lume întinată și împotrivitoare față de Dumnezeu pentru a împlini o lucrare care continua pe a sa. De aceea se roagă tatălui să-i păzească în numele său, adică acela al tatălui pe care îl descoperise. Sfinte, tată, păzește numele tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi. Numele Tatălui este mediul, adică locul unde credincioșii pot fi păziți de orice primejdie, este condiția sfințeniei și unității lor. Nu poate fi sfințenie și unire în viața comunității lui Hristos pe pământ, decât în numele, adică în felul de a fi al Tatălui. Cum s-a spus, numele Tatălui este un adăpost, un templu în care cei ce intră sunt sfințiți și uniți Desăvârșit. Dacă ucenicii erau păziți în tot ce este potrivit cu numele Tatălui, vor fi păstrați în această unitate prin puterea Duhului Sfânt pe care îl vor primi, unitate care nu va ieși dintr-o înțelegere a lor, ci din unicul izvor dumnezeiesc. Noi, credincioși de azi, suntem uniți nu prin ceea ce facem noi, ci prin ceea ce a făcut Domnul Isus pentru noi, adică ne-a pregătit prin jertfa Lui să fim născuți din nou din Dumnezeu, ne-a dat firea Lui, ne-a dus în mediul Lui Dumnezeu, adică în numele Tatălui în felul Lui de-a fi, prin Duhul Sfânt. Deci unirea o avem și cu Dumnezeu și și unii cu alții prin nașterea din nou. Această unire trebuie să o păstrăm Prin legătura păcii Și să o prospătăm necurmat Prin stăruința în dragoste Cum scrie la FSN 4 cu 3 Evrei 13 cu 1 și în alte părți Dacă în slujba Domnului Între cei care lucrează Este o greșeală oarecare În ce privește învățătura Sau viața Nu se va putea înfăptui Unitatea de gândire, de scop și de lucrare Așa cum este între tatăl și fiul Atunci Trebuie o cercetare adâncă, un post și cu rugăciune din partea fiecăruia și, pe baza cuvântului scris al lui Dumnezeu, să se înlăture toate nepotrivirile. Tot ceea ce nu se potrivește cu litera și duhul scripturii, tot ceea ce se practică deosebit de practica apostolilor și a primilor creștini, trebuie să fie înlăturat neîntârziat pentru ca unitatea de gândire și de lucrare să se înfăptuiască așa cum este între tatăl și fiul. De aceeași calitate. Sfinte Tată, păzește numele tău pe aceea pe care mi-ai dat tu, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi. În versetul următor, la versetul 12, Domnul Isus continuă rugăciunea în Ioan, capitolul 17, cu aceste cuvinte. Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele tău. Eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat. Și nici unul din ei n-a pierit, afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Dragii mei, la sfârșitul vieții sale pe pământ, când Domnul Sus și-a arătat grija sa de păstor și și-a întins peste ucenici mâinile ca niște aripi ocrotitoare, a avut grijă să spună Tatălui încă un lucru. Sunt ai tăi. Grija ca ai tăi să fie păziți este o grijă mare, pentru că lumea îi va urât. Îi va acoperi cu bagiocurile și răutate Vor fi ca o priveriște A celor porniți să râdă de ei Ei nu vor ști cum să iasă Din nevoile lor Pe unul stă să îl sugrume nevoile pământești Pe altul îl face Să tremure frica de oameni Pe altul îl orbește strălucirea Lumii acesteia Iar învățătorul, care putea să-i ține Pe toți, trebuia să plece de la ei Acum este în joc totul Sufletul lor o să te și sângele său Atunci inima lui strigă Am păzit în numele tău pe aceea pe care mi-ai dat Acum păzește-i tu, tată În felul acesta ne găsim sub puterea care poate să ne păzească a tatălui ceresc Eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat tu și niciunul din ei n-a pierit Frații mei să fim cu mare băgare de seamă la ceea ce ne-a dat Dumnezeu atât în noi, cât și pe lângă noi, ca nimic să nu se piardă. Suntem puși să păzim valorile lui Dumnezeu, daruri, bunuri duhovnice și bunuri pământești, timp și oameni. Dacă avem Duhul lui Dumnezeu, știm ceea ce vine de la Dumnezeu și ceea ce vine de la lume sau de la diavolul. Să nu dăm cu piciorul în cei pentru care Dumnezeu a plătit un preț mare pentru răscumpărarea lor. Să păzim cu grijă pe copiii noștri, rudele noastre, pe frații în credință. Să nu scoatem pe nimeni din inima noastră, numai pentru că nu este de aceeași părere cu noi, cu gruparea noastră. Dacă El mărturisește pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt, dacă spune Iisus Hristos este Domnul sau dacă spune că Iisus Hristos a venit în trup, atunci este de la Dumnezeu. Să nu-L respingem. Niciunul din ei n-a pierit și nu va pieri nimeni niciodată dintre aceia care și-au încredințat soarta în mâna Domnului. El, domnului păzește de orice rău și de orice pagubă duhovnicească, ajutându-l să ajungă cu bine ținta pusă înainte. Spune apoi Mântuitorul, afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Prin neascultare de Dumnezeu, orice om este un fiu al pierzării, nu numai Iuda. Iuda nu era predestinat ca să fie și să rămână un fiu al pierzării, dacă el, după crima pe care a făcut-o, s-ar fi întors cu pocăința la Domnul Isus, așa cum s-a întors Petru. Dar vai, n-a făcut acest lucru, ci s-a spânzurat. Astfel a rămas fiul pierzării pentru vecii vecilor. A rămas așa pentru că a ales să se spânzure în loc să se ducă la Domnul Isus Hristos, a ales să se ducă la preoții cei mai de seamă, la oameni, în loc să se ducă la Dumnezeu, la Domnul Isus Hristos. Să veghem, dragii mei, să veghem ca nu cumva să ajungem prin neascultare fiei pierzării. Mâna Domnului Isus ne ține ca să nu ne smulgă nimeni din ea, dar dacă noi nu vrem să ne țină, cu forța El nu face acest lucru. Să avem grijă ca în toate problemele vieții, cu orice necați, cu orice problemă avem, cu orice păcat, cu orice stare de păcat, să mergem la El, la Dumnezeu, nu la oameni. El singur poate să ne aducă iertarea, ne-a dus-o prin Domnul Isus Hristos și El poate să ne-o dea. În ce privește oamenii să facem ceea ce ne spune Iacov în Noul Testament, să ne mărturisim unii altora păcatele ca să scăpăm de ele. Dar rugăciunea de iertare o adresăm către Dumnezeu așa cum scrie tot acolo și la uh, pentru Iacov capitolul 4. Mai departe am ajuns la versetul 13 din Ioan capitolul 17 și continuăm să citim rugăciunea Domnului Sus cu aceste cuvinte. Dar acum, Tată, eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume pentru ca să aibă în ei bucuria mea de plină. Vedeți? Domnul Iisus spunea mereu, mă duc la Tatăl sau eu vin la tine, Sfinte Tată, sau mă duc la Cel ce m-a trimis. El, deci, știa unde se duce pentru că știa de unde vine. Dacă și noi știm de unde venim, știm sigur și unde ne ducem, Cine vine din Dumnezeu, cine este născut din Dumnezeu prin pocăință, se duce la Dumnezeu. Când știi că mergi la Dumnezeu, nu poți să nu te bucuri. Unde-i mai bine decât la El? Eu vin la tine, zice Domnul Isus și spun aceste lucruri. Dragii mei, nu e o laudă, ci o datorie să spui că mergi la Dumnezeu pentru ca să îndemni și pe alții să vină la El prin toate mișcările ființei sale, copilul lui Dumnezeu trebuie să slujească semenilor spre mântuire și viață veșnică. Spune aceste lucruri, zice Domnul Isus, pentru ca să aibă în ei bucuria mea de plină. Spusele Domnului se semănau în ucenici bucuria lui de plină. Dar noi, ce semănăm prin spusele noastre? Ucenicii auzind rugăciunea mântuitorului, ar trebui să înțeleagă că ei se găseau față de tatăl în aceeași legătură ca și el. Bucuria lor trebuia să fie de plină așa cum o simțea fiul însuși, dându seama totdeauna de unirea sa cu tatăl. Bucuria Domnului Isus nu este o bucurie trecătoare, numai din când în când, ci este o bucurie veșnică și într-o continuă creștere. Nu este o bucurie care vine din afară, ci o bucurie lăuntrică. Să aibă în ei, zice Domnul Isus bucuria mea de plină Când ai în tine sursa bucuriei, atunci nu depinzi de împrejurări și nici de stări sufletești Ci te bucuri totdeauna și te bucuri din plin Ca și soarele, Hristos nu este influențat de cele de pe pământ El rămâne aceleași în inima care l-a primit, chiar dacă în jur s-ar dărâma munții și s-ar revărsa apele să aibă în ei, zice Domnul Isus, bucuria mea de plină. Bucuria de plină a credinciosului atârnă de Hristos. Dacă Hristos este sfințit ca Domn în inima credinciosului, atunci bucuria credinciosului este întreagă și proaspătă. Și după cum Domnul Isus, când era pe pământ ca om, era ascultător de Tatăl, atârna în totul de el și nu făcea nimic de la sine, ci numai ceea ce îi spunea Tatăl să facă, iar în urma acestei ascultări era totdeauna plin de bucurie, la fel stau lucrurile și cu noi. Dacă suntem deplini ascultători de Dumnezeu, de cuvântul Lui, dacă noi căutăm necurmat voia Lui Cea Sfântă, păi atunci bucuria noastră nu poate fi umbrită de nimeni și de nimic de pe pământ. Domnul Isus își continuă rugăciunea să împărătească din Ioan capitolul 17, la versetul 14 cu aceste cuvinte Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu este adevărul, iar adevărul este dușmanul de moarte al minciunii Cum să nu urască lumea care este stăpânită de minciună pe cei care primesc adevărul ca stăpân? Adevărul, oriunde se ivește, nu poate sta pasiv în nelucrare, ci caută să dărâme toate întăriturile minciunii, de aceea împărăția minciunii îl urăște și se luptă împotriva lui cu toate forțele. Numai adevărul activ este urât de lume. Cei care trăiesc adevărul și îl mărturisesc sunt cei mai mari binefăcători ai lumii. Avea dreptate scriitorul Gorki când spunea Maxim Gorchii când spunea numai cei ce sfărâmă lanțurile minciunilor sunt oameni cu adevărat. Le-am dat cuvântul tău, spune Domnul Iisus, și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Frații mei, primind și trăind cuvântul lui Dumnezeu, devenim un element străin în lumea de azi, care este stăpânită de Tatăl minciunii, diavolul, cum scrie la Ioan 8, cu 44. De aceea ne urăște lumea. Prezența noastră o deranjează în felul ei de viață, așa cum un corp străin care a intrat în ochi îl deranjează, îl face să crimeze și împiedică vederea. Lumea vrea să scape de noi, cei care nu venim cu alte, ale lor, ci trăim cu alte principii de viață, trăim cu alte rânduiele ale cerului, pentru că ea vrea să-și păstreze vechile ei rânduieli, rânduielile păcatului și ale morții. Lumea nu poate iubi prihănirea și nu are nevoie de dragostea Dumnezească, dragoste care face egali pe toți oamenii. Lumea de atunci, lumea religioasă, a urât pe Domnul Isus pentru că El a venit în mijlocul ei propovăduind alte rânduieli. La fel și astăzi, lumea religioasă pornește lupta cu ură înfocată împotriva celora care au luat cuvântul Lui ca normă de viață, propovăduindu-L și altora. Lumea nu vrea să-i se strece rânduielile, tradițiile și obiceiurile, de aceea urăște de moarte pe credincioșii sinceri ai cuvântului lui Dumnezeu. Semnul că avem cuvântul lui Dumnezeu în noi, în trăirea noastră, este ura lumii față de noi. Domnul Isus, cuvântul întrupat, este pentru noi măsura desăvârșită a legăturilor ce le putem avea cu lumea. El era din cer și a mers aici pe pământ într-o totală despărțire de felul lumii de a fi. Și noi, dacă suntem una cu el, nu putem avea alt drum, altă slujbă și altă soartă decât care le-a avut el. Trebuie să înălțăm mărturia lui în lume până când ne va chema la sine sau până vom merge noi la el. Amin. Iubiți ascultători, aducem la cunoștință aici încheierea programului 196 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorim ca toți ascultătorii să devenim copiei lui și martori ai lucrării sale minunate în lumea aceasta a minciunii, martori ai adevărului. Binecuvântarea lui fie și rămână peste noi de acum și în toți vecii. Amin. Să mă să-nfăptuiesc O, Doamne, voia ta mereu Să nu pot altfel să trăiesc Iar fi să piară trupul Voia ta, voia ta, Dom'le-n veci, voia ta, Să mă umple de plin Pentru tine, amin. Voia ta, voia ta, Dom'le-n veci, voia ta, Să mă plin, pe In...